פרק ט"ז שמור את חודש האביב ועשית פסח לאדוני אלוהיך כי בחודש האביב הוציאהך אדוני אלוהיך ממצרים לילה וזבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי וחיפזון יצאת מארץ מצרים, למעם תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך. כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו, שם תזבח את הפסח בערב, כבו השמש מועד צאתך ממצרים. ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך. לא תעשה מלאכה. שבעה שבועות תספור לך, מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, משט נדבת ידך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. וזכרת כעבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומיקבך. ושמחת בחגיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך. במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא יראה את פני אדוני ירקם. איש כמתנת ידו כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. פרשת שופטים, ספר דברים, פרק ט"ז, פסוק י"ח. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. לא משפט, לא פנים, שוחד, חכמים, צדק צדק תרדוף. למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תיטע לך אשרה כל עץ. עץ אל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך. ולא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך.